di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ma'rur bin Suwaiy radhiyallahu anhu kata dia ra'aitu abaza wa 'alayhi hullah wa 'ala gulamih mithlaha 'an dhalik qala فذكر أنه سب رجلا على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعيره بأمه قال أبو ذر فأت الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك إمرء فيك جاهليه إخوانكم وخوالكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم Ma yaghdibuhum Fa'in kallaftumuhum Fa'ainuhum alaih Awkamah tal Hadis sahib Riwayat Imam Muslim Seorang sahabat nabi yang bernama Al-Ma'rur Bin Suwai Dia menceritakan Kata dia satu hari Aku lihat Abu Dhar radiyallahu anhu dia memakai satu pasang pakaian seorang sahabat nabi yang bernama Al-Ma'rur Al-Ma'rur kata satu hari dia pergi ke rumah Abu Zar bila dia sampai di rumah Abu Zar dia dapati Abu Zar memakai sepasang pakaian Wa ala Dan khadam Abu Zar. Ataupun budak suruhan Abu Zar juga memakai pakaian syokoh. Macam yang dipakai oleh Abu Zar. Itu ceritanya. Bukan dia nak cerita kata dia pi rumah Abu Zar. Tengok Abu Zar pakai baju aku nak cerita. Tapi dia nak cerita kata bila dia pi rumah Abu Zar. Dia mendapati Abu Zar. Dengan khadam dia pakai baju seropah. Bos dengan kuli pakai baju sama. Itu maksud dia. Jadi ini satu benda pelak. Patut bos mau ada baju lain sikit. Kuli dengan bos mana boleh sama. Tapi bila dia pergi ke rumah Abu Zar. Dia dapati Abu Zar dengan khadam dia pakai baju seropah. Fasal tuhu an zalika. Maka Al-Ma'rur -Ma tanya Abu Zar, "Basa apa kamu dengan kadam kamu, pakaian seropah?" Qala, kata Al-Ma'rur, "Fa zakara annahu saaba 'ala ahdi Rasulillah alaihi wasallam fa ayyarahu Abu Zar pun cerita kepada Ma'rur Ma yang tanya dia. Pasal apa dia dengan kuli dia pakai baju sama. Pasal apa dia dengan hamba dia baju pakaian sopa. Abu Zar jawab kepada Al-Mahrur ni. Dia kata aku nak cerita kepada kamu satu kes. Satu peristiwa yang berlaku pada aku. Pada masa Nabi SAW masih hidup dulu. Dia kata pernah satu hari aku telah memaki seorang lelaki. laki, -laki sabab rajulan sabab makna dia maki satu hari aku maki satu orang lelaki laki-laki fa'ayyarahu bi'ummih aku hina dia ni sampai ke mak dia aku hina sekali ini Abu Zar dia pernah buat benda ni masa tu Nabi hidup lagi dia jumpa satu orang lelaki laki dia maki kawan ni maki punya maki sampai ke peringkat mak kawan tu pun dihinanya Qala Abu Zar fa'ata ar-rajul sallallahu alaihi wasallam fa zakara Kawan yang kena maki dengan Abu Zar ni lepas Abu Zar maki dia dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia cerita kepada Nabi tentang kisah dia dimaki oleh Abu Zar pergi mengadu ke Nabi dia kata, Ya Rasulullah, macam mana Abu Zar ni kata dia sahabat kamu. Tapi dia boleh maki aku. Dia maki aku sampai mak-mak aku dia maki sekali. Apa dia ni ni? Dia mengadu benda ni kepada Nabi SAW. <tongan> <tongan> <tongan> Nabi, SAW. Nabi SAW lepas dengar laporan, lepas dengar report. Daripada kawan yang kena maki dengan Abu Zar ni, Nabi SAW alaihi wasallam dicari Abu Zar. Bila jumpa Abu Zar, Nabi kata dekat dia, "Innaka imru'un fi jahiliyah." Nabi kata kamu ni nampaknya perangai jahiliyah tak boleh nak hilang lagi daripada diri kamu ni. Maknanya, perbuatan suka memaki ini perbuatan ahli jahiliyah. Orang tak erti ugama. Itu maksudnya. Orang tak erti ugama. Bila mulut, hidup capui, maki, tak tentu sebab dan sebagainya. Ini perangai orang jahiliyah. Nabi SAW pergi cari Abu Zar. Nabi terus kata dekat Dain, Naka imru'un fi'ka jahiliyah. Sesungguhnya, Kamu ni Abu Zar, Nampaknya masih ada lagi perangai jahiliyah dalam diri kamu. Walaupun kamu sudah jadi Islam, walaupun kamu sudah jadi sahabat aku tetapi oleh kerana kamu masih lagi suka nak maki orang, kamu menghina mak orang dan sebagainya, bermakna kamu masih lagi tak boleh buang perangai jahil yang. Ikhwanukum wa khawalakum ja'alahumullahu tahta aydikum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi nasihat kepada dia. Nabi kata, walaupun orang itu hamba kita, walaupun orang itu pak sedara kita, walaupun orang itu siapa juga dengan kita. Kalau sekiranya Allah SWT takdirkan mereka duduk di bawah jagaan kita, maka sesungguhnya mereka itu amanah yang Allah bagi dekat kita. Nabi nasihat dia. Nabi kata, wahai Abu Zar, aku nak bagi ingat dekat kamu. Walaupun orang tu hamba kamu, khadam kamu, orang suruhan kamu, kamu boleh kriau ke dia, kamu boleh malah dia, kamu boleh arah dia pergi sana sini ikut kehendak kamu, tetapi dia manusia. Nabi kata. Walaupun dia kuli kamu, walaupun dia hamba kamu, tetapi dia manusia. Sebagai manusia, dia tidak patut dimaki. Sebagai manusia, dia tidak boleh dihina sebegitu rupa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata walaupun dia hamba tetapi oleh kerana dia ditakdirkan duduk bawah jagaan kamu maka dia merupakan amanah yang Allah bagi dekat kamu kamu wajib kena jaga dia dia amanah Allah bagi dekat kamu faman kana akhuhu tahta yadayhi falyut'imhu mimma ya'kul walyalbishu mimma yalbas <Sess> wala tukallifuhum ma yadhlimuhum jika engkau laktumu mereka, maka engkau akan melihat mereka. Nabi saw. Kata, maka bagang siapa yang mempunyai isdaqo yang duduk di bawah tangan dia. Siapa juga kalau sekiranya ditakdirkan dia ni, dipertanggungjawabkan untuk jadi bos, untuk jadi ketua, untuk jadi penggulu kepada hamba dan sebagainya. Siapa juga yang jadi bos, jadi ketua, jadi pemimpin. Dia bertanggungjawab untuk menjaga orang yang ada di bawah tangan dia. <tuh> Maka hendaklah kamu bagi makan dia apa yang kamu makan wal yulbisuhu mimma yalbas dah hendaklah dia pakai apa yang dia hendaklah dia bagi pakai kepada orang yang duduk bawah tangan dia apa yang dia pakai kalau sekiranya dia ada orang gaji kalau sekiranya dia ada khadam kalau sekiranya dia ada budak suruhan dan sebagainya maka hendaklah dia jaga depan ni sampai macam tu sekali Islam suruh Hak kamu makan, hak tu dia makan. Hak mana kamu pakai, hak tu bagi dia pakai. ma Dan sekali-kali, janganlah kamu bebankan mereka ni dengan kerja yang tak mampu mereka buat. So, kata dia pulih kita, kita dera dia cukup-cukup. Tak boleh. Islam tak bagi. Bahkan dalam hadis lain, hadis Sahih, riwayat imam muslim juga cerita kepada kita. Nabi SAW kata kalau sekiranya kadang kamu masak satu masakan dia mai hidang dekat kamu masakan itu masih panas dan berasap lagi Nabi kata maka suruh dia duduk makan sama kamu Kita buat dulu mana dengan orang gaji kita Kita orang gaji kita jadi macam kucing kurap sajalah ya. Makan tentu dah tak boleh makan sehidang dengan kita kita nak jangkah dia, kita nak jerit dia, kita nak kaya dia, kita nak kata apa-apa dia, dia tak ada herga pada mata kita. Rupa-rupanya, apa yang kita buat itu salah dari segi agama. Yang Nabi SAW kata, ni hamba, bukan orang gaji. Orang gaji ni orang yang merdeka, ni hamba. Hamba pun kena layan macam tu. Nabi saw kata, 'Wala yu kelifuhum, ma yalifuhum. Sekali-kali janganlah kamu bebankan mereka dengan tugas yang mampu mereka buat. Fa'in kalaf tumuhum, fa'a'inuhum alaih. Dan kalau sekian yang kamu bagi juga satu beban kerja kepada depa, dan depa susah nak buat, fa'a'inuhum maka hendaklah kamu tolong depa. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT Apa yang dapat kita saham ialah Islam ni nak suruh jadi baik Islam nak suruh kita jadi orang baik Islam nak suruh kita buat benda yang baik-baik Kalau kita buat benda baik insya Allah Semua yang ada dalam masyarakat Jadi baik An sabahu hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu kata dia suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akthari ma yudkhilun nas al jannah Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam taqwallah wa husnul khuluq Wa suila an akthari ma yudkhilun al an Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam al famu wal faraj atau katakan Hadis Sahih, riwayat Imam Al-Tirmidzi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan. Kata Abu Hurairah pada satu hari ditanya Nabi saw tentang apakah benda yang boleh menyebabkan manusia banyak masuk surga. Orang jumpa Nabi, tanya Nabi, Ya Rasulullah, apakah benda yang boleh menyebabkan kita ni dapat peluang masuk surga? Nabi jawab, Nabi kata, taqwa Allah. Yang pertama sekali, kita ada taqwa pada Allah. Takut pada Allah. Nak buat apa pun tengok dulu. Boleh tak boleh? Dari segi ugama, boleh tak boleh? Walaupun benda tu nampak menarik sekali tapi ugama kata tak boleh, tak boleh lah. Orang yang sentiasa menjadikan agama sebagai pertimbangan dia dalam nak buat apa juga tindakan, ini orang ada takwa. Yang kedua, Nabi kata peluang untuk kamu masuk surga ialah wa husnul khuluq. Perangai bagi elok. Akhlak bagi elok. Ditanya lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam min aktsari ma yadkhilun apa pula benda yang boleh menyebabkan ramai orang masuk neraka Nabi kata dua yang pertama al-famu mulut mulut boleh jadi punca ramai orang masuk neraka yang kedua wal faraj dan juga kemaluan mulut boleh menyebabkan orang masuk neraka apabila mulut itu dibiarkan bebas bercakap kalimah-kalimah kufar cakap macam orang gila siapa kata ada surga itu contoh cakap orang gila cakap kalimah kufar siapa kata ada neraka siapa kata kita ni satu hari akan kiamat dan siapa yang dok pergi buat cerita kata kita ni ada malaikat, rakim, atid dok catat semua benda yang kita buat kita cakap macam tu siapa cakap kata rambut orang perempuan ni aurat tuan rajin baca surah abang akhir-akhir ni ada satu ruangan dalam surah abang dia dok petikai benda-benda macam ni Saya tak siapa bagi ke saya, saya tak ingat dia lah. bagi keratan-keratan akhbar yang akhir-akhir ni keluar isu-isu macam ni dibuka balik perbahasan tentang aurat orang perempuan siapa kata rambut orang perempuan itu aurat siapa kata dia kata tidak ada dalam Quran sebut kata rambut aurat tapi orang betul dalam Quran tidak sebut rambut aurat tidak sebut tapi Quran memerintahkan supaya orang perempuan ini tunduk pandangan mata dan melabuhkan tunduknya sampai tutup dada itu ayat dalam Quran wa liyadribna bi khumurihinna ala itu ayat quran dan hendaklah mereka melabuhkan tudung yang mereka pakai sehingga menutupi dada ayat quran sebut macam tu ulama tafsir jumhur bersepakat mengatakan yang dimaksudkan dengan wa liyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna dan hendaklah kamu melabuhkan tudung yang kamu pakai sehingga menutupi dada. Bermaksud orang perempuan wajib kena tutup semua kawasan kepala rambut dan sebagainya. Dan tudung itu mestilah sampai tutup dada. Itu maksud dia. Dia buka balik perbahasan itu. Tulis dalam surah Abang. Dia kata Quran tak sebut pun kata rambut tu harat. Ini kupasan yang dibuat dengan tujuan nak bagi keliru orang. Kita bila bercakap tentang satu bidang ilmu, kita kena faham disiplin ilmu tu. Contoh kalau nak bercakap tentang hadis, tuan, -tuan mesti faham tentang hadis. Tuan, tuan kalau nak bercakap tentang grammar bahasa Inggeris, tuan, tuan mesti satu orang yang faham tentang grammar. Kalau kita tak faham grammar, kita pi nak pi komplain bahasa Inggeris, tak boleh. Kita bukan ahli yang boleh bercakap tentang kebaikan ataupun keburukan bahasa Inggeris sebab kita tak arti grammar kalau kita tak arti hadis kita nak dikondem hadis tak boleh kalau kita tak faham Quran kita nak kondem Quran tak boleh sebab itu bukan bidang kita tetapi hari ini orang yang tak ada disiplin tentang benda ni nak bercakap tentang benda ni maka dia bercakap dan dia buat kupasan kupasan itu merosakkan pahaman orang kerana agama yang suci Ini yang duk jadis Maka cakap-cakap dia ni, dia panggil cakap kufur, cakap yang membawa kepada kekufuran. Tidur cakap kata siapa kata ada syurga, siapa kata ada neraka, siapa kata ada malaikat dok tulis, siapa kata esok kita ni akan dibangkitkan di padang masa, siapa kata tak ada kita ni semua hidup mati-mati habis cerita tak dok cerita padang masa tak dok tidur cakap macam tu, cakap tu dia panggil kalimah kufur, cakap itu boleh menyebabkan dia jadi kufur. Maka bila sahabat tanya Nabi Ya Rasulullah Apakah amalat, apakah benda yang boleh menyebabkan ramai manusia terperosok ke neraka Nabi kata dua Yang pertama, al alfamu Mulut boleh menyebabkan kita rosak agama Mulut boleh menyebabkan kita masuk neraka Pasal kita jadi saksi bohong Kita tak melihat benda tu, Tapi kerana kita diupah Maka kita tampil ke depan menjadi saksi seolah-olah kita tengok benda tu maka menjadi saksi bercakap mulut menjadi saksi dalam kes sedangkan kita saksi palsu boleh menyebabkan kita ke neraka minum arak ni semua kerja mulut minum arak boleh menyebabkan kita ke neraka umpat hina maki cabul mencarut dan sebagainya ini benda salah dan yang kedua Al-Faraj Nabi kata kemaluan boleh menyebabkan manusia ke neraka baik lelaki-lelaki baik perempuan terjerumus dalam lembah zina kalau tidak bertaubat maka dia di neraka Muslimin dan Muslimah yang di rahmat Allah Islam ini agama cantik kita tidak akan dapat rasa kecantikan dan manis Islam kalau kita tak betul-betul mendalami dan memahami dan mengenali dan mengamalkan Islam kita tak nampak cantik dia, kita tak nampak kita tak boleh rasa manis dia. Tapi kalau kita betul-betul ikhlas nak belajar Islam, nak faham Islam, Tuhan kata wallazi jahadu fina la nahdiyannakum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam nak memahami jalan kami, maksudnya agama Islam, la nahdiyannakum subulana, kami pasti tunjuk kepada mereka itu jalan kami dan orang yang bersungguh-sungguh bila Allah tunjuk dekat dia jalan Islam dia akan dapat rasa manisnya Islam ini. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 6. Bahrul Mazi jilid 6. Sebelum tu ni contoh, ada satu keratan akhbar kawan bagi semalam. Di Taiwan mayat bayi menjadi menu makanan paling popular di Taiwan. Ent tengok ni dunia apa nak jadilah. Ni. Di Taiwan ada restoran-restoran tertentu menyediakan hidangan mayat bayi. Mana-mana orang perempuan yang menggugurkan kandungan, kandungan itu sudah berlembaga. Ada kepala, ada tangan, ada kaki. Dia boleh pergi di restoran ni dengan harga sekitar RM70. Kemudian mereka akan buat masak. Buat masak khas. Kemudian mayat bayi dihidangkan dalam satu pinggan. Ada gambar semua siang semua. Dan dia ni, Taiwanis ni duk makan mayat bayi. Dasyat mayat cerita. Ada kawan bagi semalam saya balik baru duduk baca tengok apa nak jadi dunia inilah hidangan istimewa sebuah restoran, sebuah restoran bayi barbecue dia panggil kemudian ni gambar dia duduk makan tangan budak tangan bayi daripada bau sampai ke tangan kecil budak kecil bayi duduk makan dalam pinggan dia ada kepala dengan perut yang dah teburai dia duduk probek makan ini baru Satu penemuan baru Hasil daripada kemajuan Di Taiwan Ada kita nak menjadi macam tu Kita tak mau. Kenapa orang Taiwan jadi macam tu Kerana mereka Tidak mendapat petunjuk Allah Islam tidak menjadi jalan hidup mereka Mereka jadi macam tu So tak mau jadi macam tu Kita nak Islam jadi jalan hidup kita Islam tak pernah nak suruh kita buat kerja yang macam-macam -macam tu baik kita menggunakan baharul mazi jilid 6 muka sorat 63 muka sorat 63 kita masuk satu bab baru bab maja'a fi fadli talbiah wal nahri iaitu bab yang datang pada menyatakan kelebihan talbiah dan menyembelih ni semelih ni semelih korban bukan semelih moh tuan baca surat abad berapa hari lepas? Dua-tiga hari lepas ke? Ha? Kemarin. Surat abad kemarin di Muar ke? Di Muar, Johor. Semelih Mok. Tuan-tuan, apa lagi? Tuan, tuan nak fikir apa lagi? Islam perlu untuk menyelamatkan keadaan manusia yang semakin bercelabang. Budak Semelih Mok di Muar ni tak ada, tak ada mental case. Tak pernah menerima rawatan sakit jiwa ke apa, tak pernah. Dia satu budak normal. Semata-mata kerana sedikit tekanan, bertindak bunuh mau. Pesipa boleh jadi menjentuh? Pasir Islam tidak menjadi pegangan hidup. Manusia boleh jadi lebih teruk daripada itu. Hmm? Baik. Tajuk pada malam ini ialah bab yang menyatakan kelebihan talbiyah dan menyembelih binatang korban. Ketahuilah sedalaku. Bermula kelebihan talbiyah dan menyembelih pada hari raya Haji itu telah datang hadis yang menerangkan ada kelebihannya itu. Ada banyak kelebihan. Maka hadis-hadisnya itu telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Katanya An Abi Bakr Nis Siddiq R.A. An Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Suyla Ayu Haji Afdal. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al al'ajju wal ajju maksudnya di riwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur lagi khalifah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Abu Bakar Dia kata seorang sahabat yang amat masyhur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar ni kita maklum betapa rapatnya Nabi dengan Saidina Abu Bakar ni Nabi sahabat Abu Bakar dan Nabi juga adalah menantu kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Cukup punya rapat. Sehinggakan Nabi SAW kata, kalau sekiranya Allah mengizinkan aku mengambil kekasih daripada kalangan orang lelaki, la takhazzu Abu Bakrin khalilah. Nabi kata aku tak ambil orang lainlah. Pasti aku ambil Abu Bakar menjadi kekasih aku. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meriwayatkan hadis ini. Ditanya orang akan Nabi SAW. Apakah haji yang afdal daripada segala haji ya Rasulullah? Sabda Nabi SAW bermula haji yang afdal itu ialah haji yang diangkatkan suara talbiyah padanya. Dan juga menumpahkan darah menyembelih hadiah haji yang cukup cantik nabi kata ialah haji yang apabila orang tu duk buat haji mai masa disunatkan talbiyah dia talbiyah sungguh-sungguh talbiyah dengan mengangkat suara Labbaik Allahumma labbaik labbaikala syarikalaka labbaik dia bersungguh-sungguh dalam talbiyah maka bersungguh-sungguh dalam talbiyah itu menjadi salah satu ciri dia mendapat haji yang baik Eh, jangan buat pasal ada orang dia di malu bapa, tu. dia malu nak talbiah tu, dia malu kan kita sampai di Jeddah kita dah niat ikhram dia atas kapal terbang bila kita masuk kawasan Miqat dia buat pengumuman kita sedang melalui kawasan Miqat sila niat ikhram daripada kita niat ihram, tu, kita dah disunatkan bertalbiah dah sampai di Jeddah daripada Jeddah naik bah nak menuju ke Mekah tu perjalanan nak menuju ke Mekah tu sunat kita bertalbiah Bukan semua orang Duk talbiah atas bahas ni Yang ramai ni satu macam Yang duduk menyorok Buat mulut najas Sorak tak bunyi Malu apa Betul nah, Dia jadi macam tu Dan ada pula Setengah-setengah rombongan atas bahas tu Mula darah Lepas tu pakat-pakat setengah Dia darah mula Ada dalam 10-15 minit tu Darah tak baik Allah malabbaik. Habis 15 minit Tata lagu pakat tak bunyi Macam tu Ha cekong tu, tadi pun tengok lena di depan, dia nanti ada cekong seorang, cekong lena, dia nanti cekong, timbalan cekong pun tak apa, dia kata jadi, sayanglah, sedangkan talbiyah ini adalah menjadi satu ciri yang boleh menyebabkan haji yang kita buat tu menjadi haji yang baik mengikut kata Nabi SAW begitu dan juga salah satu lagi ciri yang boleh menyebabkan haji kita ni haji yang baik ialah kita menumpahkan darah menyembelih hadiah. Ini biasanya di Mina lah. Kita bayar duit awal-awal di Mina ni, buat sembelihan sebagai hadiah. Lebih baik lagi kita pergi ke tempat. Tempat binatang ni dia ada tempat dekat dengan Mina tu. Kita pergi di situ kita sendiri pilih binatang mana kita nak dan sembelih. Lebih baik daripada pakai bagi duit situ aja. Tentu sedap Masyarakat kita lah ni, dia nak mudah. Buat ibadat korban, raya haji. Orang lah ada duit. Dia kira dia masuk korban aja Dia tak di tengok pun orang semelih. Semua pakai wakil aja Dia kira dia bagi duit, wakil lah. Takkan ni wakil kat mak lah, Ni wakil kat ayah lah, tolong bal. Dia pakai wakil aja Sedangkan yang afdalnya ialah kita berada di tempat semelih yang afdalnya kita ada di situ kita tengok bagaimana semelehan itu dijalankan kemudian yang afdalnya kita sendiri turut sama melapoh ambil daging itu bicara orang miskin bagi dan sebagainya itu yang dikatakan korban tapi orang lah ni dia jenis ambil duit pilih tak apa kuasa yang niat mahu senang semua mahu senang ibu haji pun mau senang apa? semua mau senang sama yang pemuas dia boleh tak main masjid mengaji kuliah bulanan semata-mata kerana alasan orang ramai Dia tak selesa dia kata D -d dengarlah dia kata saya, bukan nampak dia saya, saya tak boleh ramai-ramai saya lemah jangan nak ngaji mengada-ngada saya, saya tak boleh saya ramai-ramai saya lemah saya bukan saya bukan sombong dia kata tapi saya tak boleh saya lemah duk nak kena ramai lagu tu dia kata lepas tu dengan hangat dia kata, saya tak boleh. apa abang dia nak sekali lagi hangat. Masjid ni hangat masjid ni hangat ni hangat ada barakah dia. Tapi hangat di neraka itu hangat tak ada makna. Hangat yang betul-betul me memberi sengsara kepada manusia. Kalau sedikit hangat yang ada barakah ini kita tak mau, adakah kita mau hangat yang membawa sengsara? Dalam benda baik dalam dunia ni yang kita boleh dapat senang. Mutiara yang berharga tu manusia terpaksa selam ke dasar lautan dalam nak dapat sebiji mutiara. Pasal apa? Pasal mutiara ni satu benda berharga, maka nak dapat dia bukan boleh kutip tepi jalan. Dia nak kena selam lautan dalam. Sabung nyawa. Belum tentu kita selam tu kita boleh naik dengan selamat dan di tangan ada sebiji mutiara. Tapi manusia nak dapat benda ni kerana mahal dia, manusia sanggup sabung nyawa, selam dia nak cari benda ni. Kalau mutiara itu mahal, iman lebih mahal lagi. Mutiara satu gedung pun tak boleh nak tebuih diri kita kalau kita kena masuk neraka. Tetapi iman yang sebesar haba, iman yang sebesar debu itu, iman itu boleh menyebabkan kita lah sekali, Allah SWT keluar juga kita daripada neraka untuk masuk syurga iman tak boleh diperolehi dengan sekadar meminta-minta tetapi iman mesti didahului dengan mujahadah kita kena mujahadah kena sungguh-sungguh korban tenaga korban duit ringgit, korban masa kerana nak mencari satu iman Secebis iman. Kerana tu kita kena korban banyak benda. Kalau kita tidak mau korban, bagaimana Allah nak bagi ke kita iman yang berharga? Sudah so, tentu kalau diberi pilih selesa dengan tak selesa, semua orang nak selesa. Saya tak mau keluar malam-malam mengajak, baik saya duduk di rumah. Kita, kita semua ada keluarga Saya ada keluarga Tuan-tuan ada keluarga Baik duduk di rumah Kita duduk dengan isteri Dengan anak-anak kita Kita boleh tengok pelajaran dia Kita boleh coach dia dalam pelajaran dia Kita boleh berbangga dengan kejayaannya. Kita pun mau macam tu Tapi kalau semua orang pakai duduk di rumah Siapa nak mengajar? Kalau kita semua duduk di rumah Siapa nak mengaji? Kalau semua orang tak mengaji Semua orang tak ada ilmu Apa nak jadi? Jadi semua pakat korban, kawani korban siki, kawani korban siki dan sebagainya Hasil pengorbanan itu, kalau sekiranya disertai dengan ikhlas, Allah bantu kita insyaAllah Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian Jadi bila ditanya Nabi, Nabi kata haji yang baik itu ialah haji yang mengangkat suara ketika talbiyah Dan haji yang disertai dengan ibadat korban. menyembelih binatang hadiah kata at-tirmizi ini hadis hadis Abu Bakar ash itu adalah hadis yang garis. dan lagi satu hadis yang dikeluarkan oleh at-tirmizi akan menunjukkan kelebihan talbiyah itu dengan katanya an-sahli bin Sa'd radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslim yulabbi illa labba man an yaminihi an shimalihi min hajarin aw shajarin aw madarin hatta tanqati al ardhu minha kuna wa ahuna -ha maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat nabi SAW yang masyhur dengan nama sahal bin sa'ad radhiyallahu anhu katanya telah bersabda nabi SAW tiada seorang Islam daripada sekalian orang Islam yang mengucap talbiah ia. Iaitu labaik Allahumma labaik sehingga akhirnya melainkan mengucap talbiah mereka itu dari kanannya atau dari kirinya, daripada batu dan kayu dan tanah sehinggalah kutus suara di bumi daripada sini dan di sini maka itulah kelebihannya talbiah itu siapa yang mengucapkan dia maka semuanya menyahut bersama dengan mengucap dengan dia. Itu dia Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, masa kita duk berkalbia tu duk labbaikallahumma labbaik Allahumma labbaik la syarika la labbaik bukan kita saja, bukan orang hak duduk dalam rombongan kita haji baik kita saja. Bahkan Nabi kata semua benda yang ada keliling kita, batu, kayu, semua benda yang Allah cipta di atas muka bumi ni bila kita talbiah, depa bersama talbiah dengan kita. Cuma kita tak dengar. Banyak tanda, benda yang kita tak dengar. Tapi benda tu berlaku. Di antaranya apa? Di antaranya soal muka nakir dalam kubuk. Nabi SAW kata soal muka nakir di dalam kubuk itu tidak dapat didengar oleh manusia. Tetapi dapat didengar oleh semua makhluk Allah selain daripada manusia. Kalau ada ayam, ada itik, ada kucing, ada apa kawasan tu, depa dengar. Depa dengar noh bunyi malaikat muka nakel duk tanya orang dalam kubur, "Man rabbuka? Man nabiyyuka? Ma qiblatuka?" Soalan-soalan tu lain daripada manusia semua dengar. Nabi kata. Lah kalau tak percaya nabi tak tahu dah. tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata begitu. Banyak dalam dunia ni banyak benda yang kita tak dengar. Manusia ketika nak mati, maka datang kepada dia malaikat maut. Waja'a malakul maut. Maka datang kepadanya malaikat maut. Kalau sekiranya dia nak mati ni orang yang beriman, maka malaikat maut datang dengan pakaian serba putih, duduk sebelah kanan. Kalau dia ni orang yang bermasalah, malaikat maut datang dalam pakaian serba hitam, duduk sebelah kiri. Kalau sekiranya dia orang yang beriman, Malaikat mau kata dekat dia, Keluarlah wahai jiwa yang tenang daripada jasad yang terpuji. Malaikat kata tu manusia tak dengar, lain daripada manusia dengar. Kalau sekiranya jasad, kalau sekiranya orang yang nak mati tu orang yang jahat, orang yang bermasalah, Malaikat mau kata dekat dia, Keluarlah wahai roh yang keji daripada tubuh yang hina. Suara malaikat maut ini didengari oleh semua makhluk Allah. Kecuali manusia. Banyak kalau nak cerita benda yang kita tak dengar. Tapi benda tu ada. Berdasarkan keterangan Nabi, benda tu ada. Tapi kita tak dengar. Banyak. Maka malam ni satu lagi dia kata apa? Bila kita bertalbiah, La baik Allahumma la kita duk bertalbiah tu. Segala benda yang Allah buat duk ada keliling kita. Pokok, batu batak dan sebagainya. Turut bertalbiah. Kita tak dengar. Maka itulah kelebihan talbiah itu. Maka siapa-siapa mengucapkan dia, maka semuanya menyahut bersama mengucap dengan dia. Tu dia lebih talbiah ni. Sampai batu, kayu dan sebagainya juga turut bertalbiah. Muslimin dan muslimah yang dirahmatkan Allah SWT. Tajuk baru, dia kata, Bab maja'at fi raf'i sawd bit talbiah. Itu bab yang datang pada menyatakan angkat suara dengan talbiah aini nak cerita kita disuruh mengangkat suara maksudnya pederas suara ketika talbiyah ketahuilah saudaraku telah lalu dalam masalah yang lepas itu bicara mengucap talbiyah kita dah tengok dah tentang talbiyah apa makna dia dan sebagainya kita tengok pada bulan lepas dan di sini membicarakan hukum mengucap talbiyah itu disuruhi mengangkat suara apabila diucap akan dia ini pula dia nak beritahu kata kita ni disuruh disunatkan pederat suara ketika terbihan bermula dalil yang menunjukkan atas suruh yang demikian ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi <tuh> katanya an khalad bin Sa'id bin khalad an abihi kala Rasulullah Alaihi Wasallam atani Jibril فَأَمَرَنِي أَنْ آمَرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِحْلَالِ وَالْتَلْبِيَةِ Diriwayatkan daripada Khallad bin Saib bin Khallad. Ni orang Arab biasa macam ini. Kan? Orang Arab jadi kebiasaan dia. Dia akan bin balik apa nama anak dia kepada bin bapa dia. Kan? Nama dia Khallad. bapa dia nama Saib. Kan? Dia buah balik. Esok, lapis cucu esok ni buah nama Khallad balik dia berselang macam tu. Biasa bagi depa macam ni. Daripada bapaknya, katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang akan dakwu Jibril alaihi Maka menyuruh ia akan dakwu bahawa aku suruh akan sekalian sahabatku. Bahwa mengangkat mereka itu akan suara mereka itu dengan ikhlal dan talbiah. Ikhlas maksudnya tahlil. Disuruh supaya kita ni banyak bertahlil. Tahlil maksudnya la ilaha illallah itu makna tahlil. Eh? La ilaha illallah, la ilaha illallah itu maksudnya tahlil. Kita disuruhkan memperbanyakkan tahlil. Ini kalimah penting tuan-tuan. Nabi SAW kata kalimah khafif ala lisan wa taqil ala mizan. Kalimah la ilaha illallah ini khafif alal lisan. Lidah sebut senang saja. La ilaha illallah senang. Orang-orang yang bukan Islam pun sebut boleh. Sebut boleh. La ilaha illallah ini sebut boleh. Dulu ada satu Cina di pekan ini pun tebal. Eh? Cina kedai basikal. Mulut ni la ilaha illallah ni tak ada apa-apa lagi dia. Dia tinggal kedai baskan. Saya mula-mula pi pun terkejut juga. Awak pi baskan masa duk ni nak mo dulu ni. Bawak lah, pi baskan anak dia campung tayar apa. Dia pi dia cabut-cabut tengok, tiup tu aja yang koyak bukannya ni. Saya pecah hak tu duduk dekat apa tu. Am macam straw macam apa, makaroni. Ya kan? Yum. Yang tu aja bocor. Dia cabut-cabut tengok La ilaha illallah Dia kata Hai? Kita ada kan? Dia ni Islam Dia dah jadi biasa dah Apa La ilaha illallah La ilaha illallah Kita tengok dalam kedai dia ada Dia punya tokong dia Tanya dia betul-betul Dia kata kita sudah lama Bercampok dengan orang Melayu Cakap kan lah macam orang Melayu Kita ni lama dah Bercampok dengan orang Melayu Dia cakap dulu tu. Okey. Biasalah dia kata sebut macam ni, ni tak ada apa dia. Kata. Lagipun sebut yang tu dia kata aku bila sebut yang tu selalu hati aku senang Saya <SILENCIO> kata apa kata dia. <SILENCIO> kan? Kita apa kata kepada dialah. Okey, ini macam tak kena masuk Islam sebab cepat noh kata. Tak boleh tunggu. Wow, sama-sama dia dah. Buat takut satu saja Islam dia. <SILENCIO> Okey okay, kita tak, tak boleh cakaplah. Sama-sama dia, ajak sama-sama dia jadi makna kata hak Nabi kata ni kalimah la ilaha illallah ni khafif alal lisan ringan lidah nak sebut betul eh? betul eh? tetapi kalimah yang lidah senang nak sebut ni la ilaha illallah senang lidah nak sebut ni faqil alal mizan berat pada timbangan mizan di hari akhirat itu. kerana mengucap kalimah itu dengan penuh ikhlas dan sebagainya dia jadi Islam kerana itu last sekali dia masuk surga Makna Allah subhanahu wa ta'ala memberi markah tinggi kepada orang yang mengucap kalimah yang mudah diucap ini. Selama dia ada di sana, di Mekah tu dia kata banyakkan bertahlil. Dia kata, sebut la ilaha illallah ini bagi banyak dan juga banyak berkalbiah. Kata Imam At-Tirmidhi dan pada bab ini ada riwayat daripada Zaid bin Khalid dan Abi Hurairah dan Ibni Abbas. Dan katanya lagi bermula hadis khalat daripada bapaknya ialah hadis yang hasan lagi sahih. Masalah. Mengangkat sorak dengan talbiyah itu bagi siapa? Ini pun nak kena tanya juga. Siapa? Adakah orang lelaki, orang perempuan semua pun disuruh angkat sorak? Atau orang lelaki-lelaki saja perempuan tak payah ke? Ataupun macam mana? Begitu. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah al-Muhazzah dan sunat bagi laki-laki mengangkat suara dengan talbiyah, yang tu jelas laki-laki kot mana cerita pun sunat bertalbiyah dengan suara derah sekira-kira tiada mudarat pada dirinya mudarat tu ujung hmm. tak lekat sekira-kira tiada mudarat pada dirinya kita disuruh bertalbiyah dengan suara derah derah jangan sampai mudarat lah hidup payah sampai jadi macam lebih orang kena histeria kebanyakan pekar juga dan ada juga kalau dia jadi tak tahu bu mana dia jadi rancak lalu, mana tau sampai bangkit la duduk buat cedik cedik, cedik badan atas bas tu dengan tu lobboy qadar meruduk qaya sampai urat cekang macam nak putih ugama tak suruhlah kita buat sampai jadi susah macam tu kan kita duk baca banyak dah hadis bagaimana Islam tak suruh masjid ni kan yang kita baca dulu mukadimah cerita tentang Zainab yang sembahyang di masjid Regang tali tu lah Kita dah baca dah Islam tak suruh sampai macam tu Islam suruh kita buat semayang sunat Tapi tak maulah sampai nak mudarat diri Sampai nak regang tali di masjid Bila dah tak lagat dah nak semayang sunat Tak lagat nak berdiri dah sampai paut di tali tu Bangkit berdiri semayang juga sampai macam tu Bila Nabi SAW masuk-masuk Tengok Nabi kata Apa ni tali apa ni Sahabat kata Nitali yang digunakan oleh Zainab Dia sembahyang sunat ni terlampau punya rajin. Bila dia dah tak larat dah, dia akan berpaut bergantung Nitali itu untuk bangkit sembahyang sunat. Nabi dengar macam tu, Nabi kata orang kaya abang kali ni. Nabi kata sembahyang sunat, kalau tak larat, hendaklah duduk sahaja. Nabi kata. Sama lah dalam masalah talbiyah pun. Kita disuruh bertalbiyah dengan suara terat. Lah. Tapi kalau sampai nak, nak nak jadi mubarak, itu tidak disuruh oleh hukum. Begitu. Hmm? Dan ada pun perempuan, jangan ia menyaringkan suara dengan mengucap talbiah. Bahkan mengucap ia sekadar terdengar pada dirinya juga. Ha, bagi orang perempuan pula, talbiah ni tak payahlah degat macam mana degat lelaki-lelaki. Memadailah dia sebut sekadar dengar dia. Labaik Allahumma labbaik, labbaikala syarikalaka labbaik, syarika, labbaik innal hamdah. Macam tu ayah. Jangan dinyaringkan suara dia. Kata Ar-Ru'yani. Maka jika mengangkat perempuan itu akan suaranya dengan mengucap telbiah. Nesayat tiada haram dia. Kalau dia pedagang, pendapat Ar-Ru'yani. Ar-Ru'yani ini satu orang imam dalam Merak Fekah. Dia kata dalam bak talbiah ni kalau orang perempuan perteras juga suara. Dia kata taklah sampai jadi haram. Dia kata kerana bukannya ia aurat atih khaul yang sahih. Dia kata deras suara untuk talbiah ini pada ketika itu suara tidak jadi aurat bagi perempuan. Macam mana orang perempuan jadi cikgu? Orang perempuan jadi cikgu. Suara orang perempuan ni pada dasarnya aurat. Maksud kata aurat suara orang perempuan ini ialah hendaklah dia jaga jangan sampai suara dia tu boleh menjadi satu fitnah. Menjerit sampai orang pun naik takut dengar ataupun menyanyi, melolong-lolong, khayau, tak tentu punca dan sebagainya itu suara sudah jadi fitnah. Pada ketika itu suara orang perempuan sudah dianggap aurat. Aurat maksudnya benda yang sepatutnya dia tutup, sembunyi daripada pengetahuan orang. Tapi dalam kes-kes tertentu, seperti orang perempuan jadi guru. Sejak daripada zaman Nabi SAW lagi, isteri-isteri Nabi guru. Saya dah tina Aisyah guru. Orang duduk main tanya dia, orang duduk main belajar ke dia. Bermakna dia guru. Maka Aisyah terang dekat orang tentang ilmu suara Aisyah tidak dianggap awal. Maka pendapat al-ruhiyah ni, dia kata memandangkan talbiyah ini benda yang baik. Dia kata benda yang disuruh oleh agama kalau orang perempuan perdagas Sohib dan Al-Bandani. Ha? Kebanyakan ulama berpendapat bahawa orang perempuan kalau perdagas seorang mekerut. Ketika talbiah. Perdagas seorang mekerut. Al-ruhiyah ni seorang saja yang mengatakan tak apa. Nah, jadi ceritanya kita ambil apa, orang perempuan tersadar lah. Talbiah, kadar dengan telinga itu sudah cukup baik bagi orang perempuan. Dan bermula orang yang khunsa. Merendah dia akan suaranya seperti perempuan jua. Telah menyebut akan dia oleh sahibul bayan. Bagi orang khunsa juga, dia macam perempuan. Suara dia bagi seluruh. Maka ialah yang zahir. Kemudian bawah tu dia ada ulang telbiah lagi. Kita turis tengok bawah sekali. Bawah sekali. Muka surat yang sama bawah sekali. Masalah. Berkata-kata dalam masa mengucap telbiah apa hukumnya. Apa hukum? Kita bertelbiah sambil telbiah celah-celah tu cakap dengan orang. Apa hukumnya? Kata Imam Nawawi dalam syarah muhazad. Dan disunatkan jangan berkata-kata pada masa pertengahan talbiahnya. Dengan amar ataupun nahi ataupun lain daripada keduanya. Maksudnya masa duk talbiah itu tak sah selang dengan cakap cakap yang tidak ada kena-mengena dengan talbiah. Talbiah-talbiah saja. Tak sah sembar. Tetapi jika diberi salam orang atasnya, nanti dijawab salamnya. Jawab wajiblah dia duduk buat bagi salam ke orang tak disuruh dan dia duduk labbaik Allahumma labbaik labbaikala syari kalakala baik, baik, baik, baik. soikum tak disuruh dia kata tapi kalau dia tengah duduk bertalbiah orang bagi salam ke dia jawab salam tu wajib talbiah itu sunat maka dia hulukan wajib daripada sunat cerita dia macam tu ha? macam kes kita dengar cerita seorang abid billah ha? jurai, apa nama Hmm? kan, dia semayang sunan mak dia mai panggil dia kan, dia tengah semayang dia dengar seorang mak dia panggil dia berbelah bagilah nah semayang turis kah nak pergi mak, dia mak panggil kan, jadi dia buat keputusan, turis semayang lah sebab dia ingat kata semayang ni mengadak Allah, ni mak, mak dengan Allah, mak bawa lah Allah lagi besar Dia dah ingat macam tu Wapak-wapaknya Menyahut panggilan mak itu Wajib Sedangkan semayang Yang dia dah buat tu Semayang sunat Maka sewajarnya Dia bau ti Semayang sunat Ti sahut panggilan mak dia Tapi Juraich Sudah salah perhitungan Di situ Kan Yang kemudiannya Mak dia pula Ti ingatkan elok sikit Kat dia Dan Allah uji dia ini nampak Nak cerita kata Prioriti Dia antara yang farduh dan yang sunat Maka hendaklah diutamakan yang farduh Daripada yang sunat Begitu Jadi kalau dalam duduk bertalbiah Orang bagi salam Wajib jawab salam Telah menas Akan dia oleh syafi'i Di dalam Al-Imla Imam syafi'i Menaskan benda ni Dalam kitab dia yang bernama Al-Imla Dan menurut akan dia oleh Al-Ashab Dan mekruh memberi salam atasnya Pada masa talbihan Duduk bagi salam ke orang ni mekruh sama macam kita duduk dalam khutbah jemaah ni. Kan? Tak disuruhlah kita bagi salam kat orang. Kita mai lambat, hati tengah duduk khutbah dah. Kita mai mai mai masuk-masuk sembahyang sunat tahiyat masjid luar ka'bah. Habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dengan kawan sebelah. Assalamualaikum. Tak sunat sunatlah bagi salam masa tu keadaan itu kita tak disunatkan bagi salam tu macam yang lepas bagi salam tengok kawan tu Assalamualaikum contoh pun dia ni sih ni menghaji kat Sapa jadi lupa dia kutuk tapi kawan yang diberi salam tadi wajib jawab. saya masa duk belajar di kolej Islam Kelang dulu tapi dia ni ada wire short sikit lah <tuh tersendak. <tuh tersendak. kita duk semayang tak kira semayang apa dia dia nanti main lambat lah dia mai dia naik basikal. Dia orang tempatan situlah. Dia naik basikal. Dia sampai di masjid tu dia nanti terjun dia pakai basikal biar basikal dia, dia lajak pi dum langgar dia, apa nama pagak masjid. Dia dia tiap-tiap hari. Masya-Allah. Enggak ada jadi macam tu. Dia punya style biar, biar, biar di dalam tu. dia biar dekat dia lang tu. Dan timai tu agak dekat dia nanti terjun biar basikal tu pi gedum tu. Lepas tu assalamualaikum bunyi. Ah, ila ay ila tak kedah. Ini mula-mula dia terkejutlah apa. Mai nak pergi taklah dia dah mengaji lama tu kenaik dia. Dia ada masalah, dia kada. Nah, jadi kalau orang yang tidak ada masalah buat lagu tu tak bolehlah. lah. Okay, bagi salam, dia bagi kena tempat. Kita tengah dok mengaji macam ni, dia baru mai. Assalamualaikum bunyi di luar tu, ganggulah. Kalau 10 orang mai duduk buat lagu tu. Kita ni dengan baru dok baca ba pada menyatakan, Assalamualaikum warahmatullahi, sambung apa Tak boleh lah. Okay, baik. Jadi dia kata masalah, talbiyah dengan bahasa lain daripada bahasa Arab, apa hukumnya. Ini tak payah baca lah. Kita tak buat benda-benda dulu -benda ni. Okay. Baik, bawah tu talbiyah itu diulang berapa kali. Ini kita baca. Masalah, talbiyah itu diulang berapa kali, sekali-sekali dikerjakan. Kata Imam Nawawi dalam syarful muhazad. Telah berkata sahibul Hawa, kata syafi'i di dalam kitab Al-Om. -Um, Apabila mengucap talbiyah seseorang itu maka sunat ia mengucap talbiyah tiga tiga kali itu sunat lengkap dia tiga tiga tiga kali katanya telah bersalah salahan ashab kita pada tawilnya aje tiga wajah yang pertama mengulang ulang perkataan lebih tiga kali ini satu pendapat ulama yang dikatakan ulang tiga kali tu dia kata lebih lebih lebih Allahumma lebih lebih ulang tiga kali hak lain sekali itu satu pendapat. Pendapat yang kedua dia kata mengulang-ulang perkataan labaikallahumma labaik tiga kali setakat tu. Labaikallahumma labaik, labaikallahumma labaik, labaikallahumma labaik, labaik la syarika lak labaik baru sambung. Pendapat yang ketiga dia kata mengulang sekalian talbiah itu tiga kali dia kata. Labaikallahumma labaik labaik la syarika lak labaik innal sampai habis habis baru kira sekali. Ulang lagi sekali, dua kali, ulang lagi sekali tiga kali. Start pada awal sampai habis, kira sekali. Awal sampai habis, kira sekali. Awal sampai habis, kira sekali. Begitu. Kata Imam Nawawi, yang ketiga itu ialah yang sahih ataupun yang betul. Bukan labaik, labaik, labaik. Dia ni gagal. Dia duduk labaik, labaik tak boleh nak pergi. Si. Dia biasa dengar semayang raya. Kawan ni, dia punya praktis semalam. Esok nak semayang raya. Malam ni dia punya dok praktis takbir raya ni. Esok mai awal duduk depan lah. Kira duduk parti mikrofon bila nak mai kat dia. Dah orang macam ni buat kan. Dia tak pernah. Ni first time dia nak takbir raya di masjid ni. Jadi duduk usah mikrofon tu pun Tengok jam dan lagi. Pada semayang lapan setengah. Duk main pelan tu kan. Dapat-dapat kat dia. Pegang. Kan Allah kuat akbar. Allah kuat akbar. Allah kuat akbar. Okey. Main tangan. Saudaqa wa'adah dia jumpa punca sudah kawaa dah dua wow wow wow wow tak boleh pergi ada ada beta jadilah kan jadi dia bila dia dah sangkut logo tu dah dah dapat biduk tolong bebeti dor tolak dia tak leh piras lah. dia duduk wow wak, wak, wak. wow lalah orang ambil mikrofon badannya tak pun nak rehat dah kawalan sambung kan habis-habis dia kata aku taubat tapi dah kat raya ada dekat pertama kali nak try pergi jadi macam tu kan malu kau orang ai dia pengalaman mesti-mesti. Baik, kemudian dia masuk tajuk bab maja fil igtisal indal ihram. Nak cerita tentang sunat mandi ketika ihram. Yang ni kita dah baca dah awal-awal bab dulu kita langkah. Dia kadang-kadang dia berulang tajuk yang sama. Contoh tengok muka surat 71. 71. tu dia tulis bab maja fima la yajuuz lil muhrim laksu. Ha, yang ni penting. Ah, bab ni penting Bab maja'a Fima la yajuzu lil muhrim Haa ah, ini kita nak sebut Muhrim maksudnya apa? Orang yang di dalam ihram Tapi kita dalam masyarakat kita Kita kata ani muhrim saya Ani abang saya Dia adalah muhrim saya Abang kita bukan duduk dalam ihram <SILEN> Dia duduk di tanah liat Dia tak duduk dalam ihram Ihram tu nanti pergi sana Oh duduk dalam ihram jadi kenapa betul yang ni muhrim maksudnya orang yang dalam ihram. Yang kata orang yang haram kahwin ni bapak kita, abang apa semua ni, yang ni dia panggil mahram. Mahram bukan muhrim, mahram. Begitu. Di sini ni muhrim bab maja'a fi ma ja fima la yajuz lil muhrim labsu Eh, tubak yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan barang yang tiada harus bagi orang yang ikhram memakainya. Oh, ini penting sekali. Kita duduk dalam ikhram, apa benda yang menjadi larangan kita? Penting. Ada yang pergi sana, nu, duduk buat haji ifrat. Jadi, sampai-sampai itu, -sampai, duduk dalam ikhram lah. Kan? lepas tu dia main dengan sakit kepala dengan pening kepala dengan apa dia duduk jadi raplah ni nak pakai minyak cat kapak boleh tak boleh kita duduk dalam ihram ini pun jadi masalah walaupun benda tu kita kata kecil tapi bagi setengah orang besar dia buat haji ifrat dia duduk dalam ihram lah ni dia pening kepala dia sakit kepala dia nak pakai minyak kapak boleh tak boleh yang dia tahu, pakai wangi-wangian tak boleh bagi orang yang dalam air haram Ni minyak kapak. Minyak kapak ni kalau pakai ada juga bau-bau dia pun kena wangi juga adakah minyak kapak termasuk dalam wangi-wangian? Boleh tak boleh pakai. Dengan kerana boleh tak boleh tu dia lagi pening. Dia makna <tuk> <tuk> dok peninglah. Ha ini lejeh. Jadi kita kena mengaji benar ni, bau kita tahu, bau di sana kita buat tu buat tak silalah. Begitu. Ni sat lagi ni kita nanti jumpa ni bab sampai pakai plaster atas kepala boleh tak boleh orang laki-laki ihramnya ialah kepala tak boleh pakai walaupun kita di sini ketayak tak pernah buang kita masa duduk di Malaysia ni tapi bila pi sana duduk dalam ihram ketika kita ni muhrim tak boleh pakai ketayak ketayak tak boleh Saban tak boleh apa tak boleh tak macam mana kapi semayang tak mana bangkit tersandung apa kan, luka cari biar atas kepala ni boleh tak boleh tempat pelastar dia ini semua benda-benda yang tidak mustahil berlaku ketika kita berada di sana masa tu jadi, masa tu nak kena selesai masalah nak pergi cari siapa pergi cari pakar rojok tabung haji pergi cari tak jumpa ini orang ramai ni cari tak jumpa tanya kawan, tanya kawan, kawan tu kumpa kita aja. tanya dia kumpa macam tak tanya jadi itu Ceritanya, Jadi kalau kita dah didedahkan dengan benda ni Bila benda tu accidentally berlaku di sana Dan kita tahu macam mana cara nak keluar daripada masalah tu Kita tak mau kita buat satu keputusan yang silap Lepas tu dah habis dah haji semua balik main sini Baru main duk mengaji dengar-dengar Allah Dia duk main Allah Eh aku dulu buat begitu, macam mana eh? Dia dihaji apa aku Dia dihaji nafoto ke apa Dia dulu susah haji lah itu ceritanya ketahuilah saudaraku bagi orang yang ihram itu ada yang harus dipakainya dan ada yang tidak harus dipakainya di dalam ihramnya itu ceritanya maka barang yang harus dipakainya itu banyak tidak terkira adapun yang tidak harus dipakai di dalam ihram itu sedikit dengan sebab itu datang pada hadis menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabkan soal orang dengan barang yang tiada harus dipakai sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Dia kata Nabi ada sebut benda-benda yang kita tak boleh pakai ketika kita di dalam ihram, Begitu. Hadisnya ani bin Umar radhiyallahu anhuma annahu qala qama rajul fa ya rasulullah, "Mada ta'muruna ta an nalbasa minat thiyabi fil haram?" diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang alim besar dan masyhur dengan nama Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sudah. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sayyidina Umar. Dia ni orang panggil alim besar. Memang alim sungguh Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ini. Dialah yang ditugaskan oleh bapa dia pada pagi bapa dia nak meninggal dunia. Untuk lari ke rumah Aisyah. Tuan, tuan tahu, cerita Sayyidina Umar Dia mati akibat daripada ditikam Ketika nak semayang subuh Sayyidina Umar Al-Khattab Dah elok dah Sawuh, sufu, faqam, suruh orang pebetir, sah, apa semua Tiba-tiba Meluru, main, daripada belakang ni Satu orang yang diupah Dengan pisau dia ada di tangan Pagi atas belakang dia Cak, cak, cak, kena Sayyidina Umar rebah Bila dia kena tikam sahabat yang duduk belakang dia pangku dia darah merambur di mihrab masjid. Hmm. Dalam keadaan macam tu Sinoq madan kata dia kata pi tangkap anjing dia panggil anjinglah kau hati kami pi tangkap anjing dia dan sahabat, dah dan sebahagian sahabat dia hambat dah akhirnya dapat kawan tu. Dalam keadaan sakit kena tikam Sinoq Umar Al Khattab ni yang kata sahabat Nabi Sinoq Umar Al Khattab dan keadaan sakit kena tikam tu panggil anak dia ni hariwayat hadis ni Abdullah bin Umar bin Al-Khattah panggil ya Abdullah dia kata tolong sah, lari di rumah Aisyah isteri Nabi pergi minta izin dekat dia kalau lah boleh aku nak supaya mayat aku dikebumikan di sebelah kekasih aku Rasulullah tu dia tuan-tuan sahabat Nabi dekat nak mati ni sayang dekat Nabi tu tak hilang daripada ingatan Tolong zat dia kata pi dekat Aisyah tanya dia kalau aku mati boleh tak boleh mayat aku dikebumikan sebelah kekasih aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah dengar dengan Abdul lari pi rumah Aisyah pagi-pagi buta ni subuh ni panggil Aisyah. Sebelah aja sebelah masjid. "Wahai Aisyah, bapa aku baru kenasikan dia dia tanya kamu boleh tak boleh kalau dia mati simpan dia sebelah Rasulullah." Aisyah kata apa? Aisyah kata, sebenarnya aku mengidam tempat tu untuk dijadikan tempat aku. Aisyah kata. Sebab Rasulullah, sebelah Rasulullah Sayyidina Abu Bakar As-Siddi. bapa Aisyah. Aisyah bercita-cita sangatlah. Kalau boleh, dia dikebumikan sama dengan suami dia, sama dengan bapak dia. Tetapi dia kata, Aisyah kata oleh kerana yang minta ini, Umar. Dia kata, Umar, sahabat baik Rasulullah. Sahabat baik suami aku, sahabat baik bapa aku. Aku bagi tempat tu dekat dia Dan kemudiannya Umar dikebumikan dekat dengan Rasulullah Ini Anak Sidina Umar Al-Khattab ini dipanggil alim besar Dan dia salah seorang yang diiktirak oleh Nabi Nabi kata kalau siapa tidak faham tentang tafsir Quran Tanya dua orang Nabi kata Yang pertama Ibn Mas'ud Dan yang kedua Ibn Umar Nabi ajari ras ni. Kalau tanya depan ni, kalau dia tafsir Quran tu, itu tafsiran tepat. Nabi kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Bahwasanya berkata ia, telah berdiri seorang lelaki laki. Dia hendak bertanyakan apa-apa ter pakaian yang harus dipakai oleh orang yang di dalam ihramah. Abdullah Anak Sidina Umar Al-Khattab ini dia kata satu hari mai satu orang lelaki-lelaki depan Nabi turis tanya Nabi Ya Rasulullah apakah pakaian yang tak boleh dipakai oleh orang yang bila lah ikram. Tanya Nabi begitu. Maka katanya Ya Rasulullah apakah pakaian Tuhan hamba suruh kami pakai akan dia pada masa masuk ke Tanah Haram. Apabila didengar Nabi SAW pertanyaan demikian maka Nabi pun menjawab faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la talbasu al-qumus wala sarawilat wala al-baranis wala al-anaim wala al-kifah kifah tu baca dia ha? wala al-kifah maka sebda Nabi Wasallam jangan memakai sekalian kamu akan baju kurung baju kurung ni lah baju Melayu kita duduk pakai ni ha? dalam ihram tidak boleh pakai baju kurung dan jangan pakai celana sebarang jenis celana celana maksud seluang apa jenis seluang tak boleh pakai ha? seluang jeans ke seluang slag ke seluang luang ke seluang dalam ke kira nama kata seluang tak boleh pakai maksud dia dan jangan pakai kufiah bernis dan jangan pakai serban-serban kufiah tak boleh pakai dalam dalam ihram tak boleh pakai ketayak ke somkok ke bernis itu maksudnya jenis topi topi pun tak boleh pakai dan jangan memakai sorban-sorban. Nabi kata cerah tak boleh pakai macam ah. tu senang. kepala ni tak boleh katup dengan apa juga benda walau topi walau tepiah walau ketayak walau serban walau apa tidak boleh tutup kepala dan jangan pakai muzah muzah maksudnya khifah tadi khuf anda pernah dengar tentang khuf orang Arab dia pakai khuf khuf ni kasut kulit Dipakai kasut ni dia menutup buku lali sampai ke atas macam tahun 70-an dulu popular dengan kasut Johnson. Kan buat perasaan? Corset, dia panggil kasut tu. Ziput tepi tu. Ha? Macam kasut cowboy apa, nampak? Setu macam ni. Kasut tu. Hoof, seakan-akan tu lah. Jadi orang Arab, dia dalam musafir. Kasut hoof dia ni, dia anyam dengan tali. Daripada bawah sampai ke atas. Macam kasut askar wataniah berkait tu tali daripada bawah sampai ke atas. Jadi bila nak ambil sembahyang nak buka tali tu nak dekat sembahyang lepas tu nak lepas sembahyang nak pakai balik nak anyam pula tali susah. Dengan kerana itu orang yang pakai khuf ni bila berwuduk sampai tambah kasut kaki dia tak perlu buka kasut. Memadai dia sapu khuf tu dengan air. Dan sapuan itu pula di sebelah atas. Khuf tu muka sapu di tapak padahal logik akal kita kotok di mana? Kotok di tapak. Tapi dah, bagi orang yang pakai khuf bila berwuduk masa basuh kaki basuh belah atas. Itu syariat. Syariat begitu. Itu sebab kita nak bagi tahu, kadang-kadang keputusan dalam agama kita ni akal tak lulingnya. Dapat siapa yang suruh basuh di atas ni? Ha molalah orang yang nak berfikir dengan akal juga dia kata apa? Dia kata kot kawan hak cantik hadis tu silap kot. Jadi gitu belalah dia takut dia silap pun Nabi habang bawah pun yang dia pibuh, kata siapa dia tahu dia silap pun dah tak silap kan seperti mana tidak silapnya Selina Umar Al-Khattab apabila tengok orang bakat dia nak kucuk Hajarul Aswad Selina Umar Al-Khattab tengok orang nak kucuk Hajarul Aswad ni batu Hajar ni makna batu Hajarul Aswad maksud batu hitam Selina Umar duk tengok orang duk kucuk batu tu dia kata dia kata demi Allah. Dia kata, kalau tidak kerana aku tengok Nabi kucuk kamu, aku tak kucuk kamu. Nahabak kata, itu ibadah ungu dia. Itu ibadat yang menuntut kita mengabdi diri. Tak boleh tanya. Tak boleh begitu tanya, pasal apa istimewa batu ni sampai kita nak kena cum dia. Tak boleh tanya. Pasal apa? Pasal Nabi kucuk dia bermakna itu syariat disyariatkan dalam Islam walaupun kucuk itu bukan wajib tetapi dia disyariatkan sabit daripada Nabi Buat Sina Umar kata kalau nak kira logik akai aku hang batu tak nak pasir aku nak pi kucuk hang tapi oleh kerana Nabi kucuk maka aku kucuk Kenapa? hari ini ceritanya jadi dia kata di sini dia kata orang yang di dalam ihram bukan saja tak boleh pakai benda yang menutup kepala bahkan tidak boleh pakai muzah Muzah ni maksud khifah. Apa nama khifah ni maksudnya khuf. Kasut-kasut yang bertutup rapat buku lali semua tutup itu tidak boleh pakai semasa di dalam ihram. Dia dalam ihram ni dia kena pakai naal, kena pakai jenis selipar yang banyak kawasan yang terdedah. Kalau pada masa tu tidak ada naal, tidak ada slipper yang boleh kita pakai. Yang ada hanya kasut, kasut tu mesti ditebuk sehingga nampak buku lalinya. Dia mesti bagi nampak buku lalinya. Tu pun kalau nak tanya saya pun tak boleh jawab. Lagi satu soalan, buat dua jolok main teh meja, ustaz bersih Kalau kasut nak kena tidur tebuk pula, tidakkah itu membazir duit nak merosakkan kasut? Susah saya Sebab ini syariat. Syariat agama yang begitu. Baik sambung hadis tu dia kata alla ayyakuna ahadun laysat lahu na'lan falyalbasil khuffaini walyaqta'huma ma asfal min alka'bayni wala talbasu shay'an min althiyabi masafur za'faran wala alwars malaikat bahawasanya ada seseorang itu tiada baginya dua na'lan oh, dia tak ada selipar nak pakai ni macam kita kata tak ada Nabi kata tak boleh pakai kasut. Maknanya kena pakai selipa lah yang nampak buku lali, yang nampak jari semua. Katalah dia tak ada selipa ni. Maka hendaklah pakai dua khuf Yakni dua muzah. Muzah tu kuf lah kasut yang bertutup semua tu. Dia boleh pakai kasut tu. Dengan syarat dipotong akan keduanya sebelah bawah daripada tentang dua pergelangan kaki. Ha, maksudnya kasut tu mestilah ditemuk sehingga nampak dua buku lali kaki dia dan ini syariat dan disebut oleh nabi SAW di dalam hadis dia secara jelas ini cerita dan juga jangan pakai akan sesuatu daripada pakaian yang disentuh dan disapukan dia zaafaran yakni kumkumah dan jangan dengan waras serta pakai pakaian yang dia dah kena pencelok ada warna ada sebagainya begitu sambung hadis tu wala tantaqibil mar'atu mar'atul haram wa la talbasil kuffa zaini dan janganlah memakai tutup muka oleh perempuan yang ehram. Dan jangan memakai sarung tangan yang menahankan sejuk. Dan orang perempuan walaupun masa di sini dia pakai purda. Dia lepi di Mekah dalam ehram kena buka purda. Begitu. Oh tak boleh katakan saya tak boleh. Saya tak besarlah sebab saya sentiasa duduk katuk. ni Saya nak kena tak boleh. Dalam ehram. Ehram orang perempuan adalah pada wajah. Begitu. Dan juga orang perempuan dilarang daripada memakai sarung tangan. Tuan-tuan pergi Mekah tengok ada satu kumpulan daripada agen ramai ni Indonesia. Indonesia ni kita tak tahu mazahat apa dia boleh. Kadang-kadang mazahat rojak. Tak tahu apa kita pun tak tahu. Yang kita tahu cara kita mengaji ni kebanyakan sananya berbeza syafi'i. Tapi bila kita duduk perhati tengok depan ni, dia tak buat semacam mana syafi'i punya mah. Nak kata dia ikut sunnah pun tak. Jadi kita duduk perhati tengok. Rojak depan ni. Nak Dia jadi celaru, dia jadi ikut nak serbu, dia jadi macam tu. Mata tak mah macam, ha, macam, -macam. tu, tu nampak makna kita pergi buat ibadat yang menjadi kemuncak kepada segala ibadat. Kita pergi dalam keadaan tak bersedia. Zainal kita buat jadi nampak cempera Tak mau begitu Haa, mereka ni banyak pakai Mereka pakai juga buat tangan ni Tapi pakai belah atas saja. Bawah ni mereka, mereka tak katuk Mereka pakai Tak tahu rumah anak abang pun tak tahu Pasti tak ada orang sini pakai legu tu Dia katuk belah atas ni saja, Kemudian ada satu getah sahaja, Di belah tapak tangan ni Bawah ni nampak perut tapak tangan Atas sahaja dia katuk Kita tak tahu sebab apa dia buat macam tu tidak ada sabit daripada suruhan nabi dalam hadis dan tidak ada keputusan di kalangan ulama mazhab tentang apa yang depa buat ni. Ini cerita dulu. Maka kata Tirmizi bermula ini hadis hasan lagi sahih dan telah dikeluarkan dia oleh Bukhari dan Muslim, dia adalah sahih keduanya. Wahdullah wahdullah. Dapat ini kita tengok pakaian yang haram bagi laki-laki di dalam ihram apa-apa ya. Orang laki-laki yang betul-betul tak boleh pakai masa ihram apa dia. Dia akan detailkan kepada kita satu persatu insyaallah. Itu daripada Allah. Insyaallah itu silap saya. Kita tangguhkan dengan tasbih syafaat dan surah al-ansh. Subhanakalad. اللهم اغفر لنا واسع الحمد لله رب العالمين الحمد لله ونعم الوكيل يا ربنا لك الحمد كما لم يجزي جرائنا وكتبه عبادك الطيب رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبنعمه نبيا ورسولا الله افتح علينا بذو العارفين وارضنا فحمنا بالدين بجاه قائل من اللهم الله في الدين وعن إذنا التأويب وحدنا صراطة مستقيمة اللهم أرنا الحق وحقا وركبنا اتباع وأرنا الباطل باطلا وركبنا جتنابا اللهم اجعل جمعنا جمعا مرفوما وتفرقنا من بعليه تفرقا معصوم وصلى الله وعلى محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله في العالمين سلام عليكم.